«Мені начебто й нема про що з ним розмовляти», – відповів я, розмірковуючи, чи встигну витягти свою берету раніше, ніж ці хлопці спрямують на мене свої волини.